ولا تقولوك الذين نسوا الله فرصا وقصرهم أولاك هم الخاسقون نار السبيل أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الخاسقون سجراء سجراء قوصمين دمس ماتيا وفرعبت ما إلى كتاب التقوى dan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah agar kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia kehidupan yang mulia dan kehidupan yang selamat di dunia yang sementara ini terutama di dalam alam akhirat nanti karena saudara-saudara tidak ada garsan hidup bagi kita pun tidak ada jalan bagi manusia keseluruhannya untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Saudara-saudara, takwa kepada Allah subhanahu wa taala merupakan pokok pangkal dan kesimpulan dari seluruh ajaran agama Islam yang dibawanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudara -sudara. di dalam ajaran agama Islam kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala serba baik, serba mulia serba utama dan kristinima terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sujala-saudara termasuk apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah siang Ramadan puasa Ramadan Waktu tugas kewajipan yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat melakukan sebanyak mungkin demi untuk memilah diri kita masing-masing untuk kita bertakarub dan mendekat kepada Allah Subhanahu Wataala dan kita akan dapat mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Baca Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berkata: Ya ayat yang diaman, kutipah ini musyawarah tiada lagi mengkhabirkan Allah tentangku. Di sini sudah sudah. Setelah ditunjukkan kewajiban kuasa ramadhan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah tentangku, agar kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat dapat menjaga jiri dari siksa Allah SWT hingga menjadi orang yang tak yang sesungguhnya. Sudara-sudara, jalan manakah yang dapat menyamankan manusia dari sengsara dunia dan akhirat? Ini manakah sudara-sudara yang dapat membawa manusia untuk dapat mencapai kejajian dunia dan akhirat? Apakah saudara Yang dapat menjadikan manusia Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi manusia yang diri Oleh Allah subhanallah Dan akan dikembalikan ke tempat semula Ialah surja Karena saudara-saudara Dunia bukan tempat manusia yang pohon Dunia bukan tempat manusia yang asli Dunia hanya tempat Tahanlah manusia Kita manusia anak-anak azam alisala ditahan oleh Allah SWT dalam hal dunia ini lebih jelas dengan kasar kita katakan bahwa dunia ini tempat kekuatan manusia karena saudara-saudara tempat manusia yang pokok ada surga karena menurut hikmah yang tergadiskan oleh Allah SWT bapak kita azam dan ibu kita hawa setelah diberi izin oleh Allah dan disilahkan Menempati surga tidak senang dan gembira di sana akan tetapi pelanggar suatu ketentuan. karena pelanggar itu saudara-saudara, dosa oleh Allah dan ditaruh di bumi ini dengan rahmat Allah subhanahu wa taala Allah memberikan ancaman memberikan ganas imma yakin aku ini bulan bawa entajahudaya para kufur alaihim warabihi lalu sungguh Nanti akan datang petunjuk dari aku, kata Allah. Maka siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan memujar rasa takut dan tidak akan susah. Allah telah memberikan petunjuk. Allah telah membuat hidayah yang berpikirkan Nabi Nabi Rasul yang akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan agama selama. Sudah rasudah. Pimpinan Rasul-Rasul yang dan orang yang dalam siapir melalui dia, akan kembali ke surga surganya. Nah, saudara-saudara, maka-maka bahagianya, di dusta kesuntungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudara Sudara maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan apa yang telah diberikan kepada hadam dan akhiratnya kesuruhannya Allah menggariskan dan menuduh wal ladina kafaru makadab bi a'yadina ulaiha ahhabun khalidun dan orang-orang kafir Aliyah yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beragama Islam hingga mereka mengusahakan ayat-ayat Allah tidak menghafit pilihan Nabi-Nabi dan Rasul dan tidak mahu menafikusunat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaiqum ashabna maka sungguh mereka itulah ahli ahli rasa maka sungguh mereka itulah akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Penghuni maka mereka itulah yang akan dilemparkan oleh Allah dan maka berapa tahu di sana saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kalau sudah hal-hal demikian -hal itu, maka kita akan menciptakan kesimpulan, mendatangnya menghapuskan syukur kepada Allah SWT. Kita diberi oleh Allah agama Islam di dalamnya yang baik dan tentu saja, sehingga kita mendapatkan guna-gunanya dengan puasanya, la alatum tertakut. Sudara-sudara, bulan ramadhan yang sudah kita masuki sudah belas dua pertiganya. Alangkah cepatnya, saudara-saudara, pergerakan dunia ini. Capat kita dalam bulan rajab kita sudah masuk syam Kapan kita dah berasal dan kita masuk bulan Ramadan? Kapan kita mulai bulan Ramadan? Sekarang sudah tanggal jua bulan. Memang sudah-sudah. Kita mengalami hidup panjang masa. <tuh> Yang dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Karena zaman sudah menunjukkan akhir-akhir. Nabi Muhammad SAW bersabda. Tidak hukum masaat hakanya zaman asran beshar wa syahr wa syu'a wa syu'a kal yawm wa yawm kas saa'a wa saa'a qidratan bin naas ketika datang datang hari jam kecuali masa atau zaman dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga setahun akan akan sebulan sebulan seakan akan sechu'a Sejamat seakan akan sehari, sehari seakan akan sejam, sejam seakan akan senyalaan api. Mari kita hadapkan forex. Tanggal 1 sampai tiga puluh sembilan hingga tiga 20 dua ini. Sejarah sejarah. Bagaimana cepatnya. Langnya hari, langnya masa dan waktu yang kesemua itu membawa kaum kita. Raja satu sampai 2 itu beratur umur kita, habis 20 hari. Dengan membawa catatan, dengan membawa aliran hidup, dan dengan membawa sejarah kita. In fahair, wa Maka itulah hasil bu'an itu sebut. Apakah itu hasil? Mari kita ada berkoneksi. Kiri kita masing-masing sebelum kita dikoneksi oleh Allah Subhanahu SWT saudara-saudara masih sepuluh kita akan memasuki akhir sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan nah inilah saudara-saudara kesempatan yang sudah baiknya dan tuntunan sinah percakapan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi akan terjadinya Lailatul Qadar karena Nabi Muhammad sallallahu wasallam ridha kami su Lailatul Qadar Terwetri minal asil Awadir min Ramadhan Carilah Usahatilah Untuk mendapatkan lain berbeda Pada malam-malam kecil Dalam sepuluh hari yang terlaku dari bulan Ramadhan Nah, sudara-sudara Kesempatan yang baik harus kita gunakan Kesempatan yang baik Harus kita pegang Dengan sesungguhnya untuk kita isi dengan kita pun dan kembali badan dan perkara juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hari akan berjalan. Tentu akan sampai kepada penghabisan atau lebaran puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan. Bagaimanakah seharusnya? Bagaimanakah seharusnya jadi mara selainnya dan, dan wajibnya umat Islam apabila telah berada pada hari-hari terakhir dari hitungan Ramadan berada pada hari-hari Ramadan Allah, Allah wali bersabda: al Walidhul Aida, walidhul Maalam Adzan, walalakun Tasbih, agar kamu jangan pernah berhitungan bulan itu dan agar kamu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan kesungguhan itu kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Ketika faktor sudah sudah harus kita pegang <coughs> Harus kita ikuti. Harus kita sama sebagai muslimin. Di luar ramalan kita solat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Sampai Ramadan kita berhari lebaran puasa Ramadan kita akan mendapatkan satu soalan, kita akan mendapatkan hari raya, kita akan akan mendapatkan hari syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, Allah subhanahu wataala wajib kita berdoa agar kamu melakukan Allah Subhanahu Wataala, sujudlah sudah, melakukan Allah Subhanahu Wataala, hendaknya kita selalu maka punkan agama Allah Subhanahu wa taala menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa selalu dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam saudara-saudara untuk kesemuanya agar kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa maka itulah saudara-saudara kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa yang merupakan segala sesuatu yang tadi anugerahkan oleh Allah termasuk oleh Ramadan dengan segala macam sehingga nanti akan selesai Ramadan kita mendapatkan satu syawal maka disanalah saudara-saudara kita harus tingkatkan kecuali pada kita sebagai muslim karena kalau satu Ramadan setan-setan diperlukan kita akan ditangkap oleh Allah Taala, maka satu syawal akan dilepaskan Saudara-saudara Atasanya yang sudah ditahan Lalu dilepaskan akan mengancam lebih berat lagi Maka itulah saudara-saudara Menyambut ke dalam Ramallah Menyambut satu sama Jangan sekali-kali Kita tertiket dan tergulia oleh sebar Jangan sekali-kali kita terbintang oleh Orang-orang kafir dan musyrik serta orang-orang yang tidak sang menjadikan sayang Allah SWT. Sudara-sudara, menyambut satu syiar jangan sekalikan dengan perbuatan muka dan nasihat. Kalau nah, sudara-sudara, kita tanpa seorang sedikit muslim, kita mengagungkan Allah Subhanahu SWT, dan kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Mana saja ada perbuatan Untuk menjamur hari lagi Idul Fitri, jangan kita ambil ambil saja, jangan kita ikut serta. Setiap sujara sudah, jangan lagi ikut serta. Membantu separuh kali pun akan terbolong bolong ini. Maka Allah Alam Syarik, walau bisa digelar dengan karena Maka itulah sujara sudah. -sejar, kau mesti minta nasinat. Kedua kita selalu awas, harus teliti. Jadi seluruh masyarakat ini saya, kalau ada mengatakan jemi menyambut satu soal, jemi menyambut hari raya idul fitri, tapi perbuatannya bukan masyarakat, bukan menyambut hari raya idul fitri, bukan mengagungkan Allah SWT, bukan bersyukur kepada Allah, tapi jalan-jalan semacam -jalan itu menghancurkan agama Allah SWT. Apakah sih dalam syarat? Kalau hak muncul, batal muncul. Tapi kalau batal yang muncul, hak hancur. Maka yang mungku bersyukur, wa insa takam al azizanakum, wa insa takum illa alabi nasabi. Apa dia bersyukur? Apa segala nikmat yang kami berikan kepada Allah swt sungguh adalah tangga-tangga jeripah tar untuk kamu dari Allah. Allah insa takum. Apa dia akan memufuri? Nikmat Allah swt, nikmat awal di salat berikan, ramalan lepas bukan nakir baik terinakan bukan dan maksiat, rezeki dari awal itu lepas maksiat. Lemak yang ada Allah menghantar di dunia untuk langkah setiap orang sembah. Allah SWT. Inna azabil lazim. Sejarah sejarah. Seksa yang salah akan dihantar kepada kaum ini dengan apa sejarah sejarah. Allah SWT. Fajrul alaihi lai kharibun al-amrihim an tusibah fitnah atau azab alaih. Maka hendaknya berhati-hati orang mengambil perintah Nabi Muhammad SAW akan tertimpa pengguda atau siksa yang sangat tegis. Sejarah-sejarah, jauh masyarakat kamu sini, banyak yang belajar reda garis Nabi Muhammad SAW akan menjalani fitnah pengguda. Sejarah-sejarah, apakah fitnah? Apakah pengguda? Ternyata-ternyata yang sangat berbahaya, Setiajak pengguna, pengalas kaum musyrik, pengalas rasa curi, masuk di kalangan Muslim ini, hingga merosakkan keimanan, merosakkan keyakinan dan menyerangkan kecariatan ajaran Islam. Aw agam atau siksa yang begini sudahlah sudahlah. Tahu kita disiksa dengan penyakit biasa. Dunia dihantarkan oleh Allah biasa. Tetapi yang siksa itu yang merupakan tafsir berkata inilah alam muslimin, nah inilah sedara sekarang. Orang-orang yang mesrik, orang yang kata dan menafik diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu SWT, melalui pengalaman ini parawan iman sedara Mungkin kita buat anak cucu kita bagaimana sedara Nah, oleh sebab itulah kita alam muslimin harus kembali pada Al-Quran yang hadir, berkumpulan syariat agar kita selamat dan dunia dan akhirat kita hidup-hidupnya sudah lahat sudah berapa pun tahun kita hidup jantinya sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala entah dua pun tahun lagi entah sepuluh tahun lagi berapa pokok kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu Allah membuat jahit ya ayyalladina amin intahullah haqqadu qadih wa la yata mutunda illa wa anitu muslimun yang beriman Agar kebenaran untuk ribuan awal sultan dan hal tentang dilihat itu jangan mati-mati kris tertentu dalam al-quran ayat osroh malina bersama dengan nabi muhammad saw di salah satu yang sangat besar rahmat yang luas dan tinggi dari allah swt. Amin bila masya allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan darah yang baik. ومن يعمل مصال ذرة في شعر ان يرى بارك الله لبن العليم ولا فعل ابن الحكيم بس بروه أن محمد عبده هو رسول الله مسلم وغير على سلم محمد وعلى آله وصحبه ومن صارك سبيل دينه اذا على الله ادنق الله نأكلم الصلاة على رسول الله تخوضوا رضا الله إن الله ملالكة وسلم الله على به يا إجنى على صلق عليه وسلم تسهيما اللهم صل على سلم محمد وعلى آله كالله محمد فراصل زل على آله بن إبراهيم وغير اللهم محمد وعال عليه <تصفيق> محمد صلاه وسلاما اذ اله وعلى اله وصحبه اجمعين يا حبيب المجيد الله اكبر خير رسول كان تحبيب امهنا من نسنا حبيب القدس سيد وعلى ضاقا نطق الصراط امهنا من الله مصلانا ورسالنا ورسيلنا وربنا من أولانا على حالنا وولانا الله مصل إسحاق ورسيل الله مصل إسحاق <تصفيق> ورسيل الله مصل إسحاق <تصفيق> ورسيل الله مصل إبراهيم ورسيل الله الله ربنا لا تعب علينا شر صداق ربنا ولا تحمل علينا شر رحمته وحده من ربنا ولا تحملنا على أمر قدمنا فيه وارفعنا وارسلنا والحمد على قولنا فاصنع في الآرصة حسنا وفي الآرصة بلال برحمة يا رحمة الرحمن عدد الله إن الله يقول لأسهالة ثانية سببا من العنف عدد المسلوبين يعذف العظيم والسرور الله العظيم أن تلكم واسألوا من فضيراتكم ودكروا الله in the arm of his brother.